Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Ugye az egy nagy dolog, hogy te ennyiszer válasz egymás után megszólalást. Azt is tudom, hogy miért, mert ugye az egyik legnagyobb problémám nekem mindig az volt,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 nagyon sok mindenmel én egyetől érteni, amit mondasz. Nem kell egyetérteni, beszélgetünk, hát amikor beszélgetnek az emberek, hogy se egyetértése. Nem, én most azon gondolkodom mennyire lehetek őszinte, a a esetében, mivel lényegében ment tényleg egy szinte magánszeméről beszélünk, azt a szemét, hogy képviselő azt hiszem, hogy ki lehet ezt jelenteni. Hát azért a politikai teljesítményének szerintem szimbóluma az, hogy tíz éve utaság után még nem tudja, hogy a különbség az Európai Parlament és az Európa Parlament között, amint ez kiderült ezekből a beszélgetésekből. De nem tudok mit tehát, hogy mit tehát a magyar kérdéssége. Jó, de Gábor, hol van annak a politikának a felelőssége, aki berakta a turmixba őt, és nem magyarázta meg, hogy a sok narancs mellé miért rakott egy fügét? Tehát, hogy soha se fogjuk megtudni, nem Kaja Ibrahimot és a nem Tom kicsodát, hogy a gyurcsány miért javasolt, és a mesterháziában miért ment bele, miközben mind a kettőjüknek olyan fontos emberei voltak,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 Elutóbbi mondasz, szerintem nagyon fontos lenne és lehet, hogy erre kifel a, a beszélgetés, de. De lehet, könnyen. De lehet, hogy nem, meg valószínűleg nem is azért hívtál fel, tudom, hogy nem szereted, amikor. De érted, mit szeretek, mondjad? Politikai jellemzőként viselkedem, én próbálom ezt megérteni ezt a egészet Egyébként azóta próbálom megérteni, és nekem van erre egy hipotézisem, ami, ahogy a klasszikus mondja, a tévedés minimális kockázatával talán elmesélhető, hogy a, ez a.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 És most egyik se hív föl, hogy bocsánat, legalább azt értékeljük, hogy ezt megtetted, miközben egy fölösleges gesztus lenne, bár nem nagyon léteznek fölösleges gesztusok. Ez egy nagyon gesztustalan világában. Ebben teljesen egyetek a választás részakáján, ezt egyébként nagyon szépen láthatjuk, talán tegnap erről tőle is beszéltél. Én ezt tudom hangsúlyozni, hogy, a, hogy ennek a választásnak szerintem a legfontosabb tanulság az, hogy, hogy önmagában az, hogy egy falangszot alkot valaki Orbán Viktorral szemben, az lehet, hogy most már nem elég. És hogyha már említettek a Siffer-Kermán oldal pár amit amitől nagyon féltem, hogy nem eltérően értelmezik-e, szerintem pontosan ugyanerről erről a logikai megnemértésről, a nem megnemértésről szól. Ennek a kudarcot valat logikának és valami szükséges, és még ne, nem meglézi újnak a feszültségéről. Igen, de ez a logika ez már korábban is ott volt.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 nem tudom én, tíz értelmiségi a teráziatillához és elkezdett dilemmázni, hanem a kutatások állították elő ezt a dilemmát, az, hogy hirtelen a semmiből elkezdett 5% felé fejlődni, a bajnai visszamenni. Tehát ugyanott tartottak. Tehát ugyanott voltak matematikailag. Igen, igen, sőt, tehát hogyha tendenciát feltételeztünk a választások utolsó pillanatában, akkor ez egy veszélyes jelenség volt. Ez az, amit ami mi civil szemünkkel, vagy erkölcsi kategóriánkkal nem biztos, hogy úgy tudunk értékelni, ahogy ők értékeltek. Most már utólag könnyű okosnak lenni. Lehet, hogy meg kellett volna kockázatni, hogy tovább fejlődjön ez a Lehet, hogy így kellett volna elveszíteni ezt a választást, de akkor még nem lehetett tudni biztosan, hogy, hogy ez egy vereség lesz. lesz sejteni. Igen, de ezzel a győzelemmel szerintem bizonyos szempontból mindenki vesztett.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 és azt látom, hogy a mai magyar világban beleértve a fiatalokat, akiknek még nem kell, hogy feltétlenül ilyen érzésük legyen, nekem sem muszáj, azok sem nagyon az asztalt fel. És az, amiről te beszéltél, hogy a politika már pedig len elfoglalja azt, hogy a tegnap ez volt a tanulság, elfoglalja azt a területet, ami a rendelkezésére áll, és Magyarország ilyen,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 Tehát most megoldást kellene, akkor kitalálunk egyet? Nem, nem kell megoldani, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Azt kell megtalálnunk, ahogy a dolog helyreáll, miközben nyilvánvaló, hogy helyreáll, mert minden folyamat felépülés és leépülés egyszerre, csak az ember szívesebben látna nagyobb felépülést. Azonlátok, hogy annyival nem tudok rövid távú okosságot mondani, hogy... Mondjál hosszú távú okosságot, figyelj! Hogy egy... Azt próbálom, azt hogy igen.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 ez ebben az időszakban engem naponta 12-szer elkísért, mindenféle megnyilatkozásokban, és azt gondoltam, hogy hát ha ezeknek az embereknek a hazugsága a lábukra esne, az összetörne. És nem az jutott az eszembe, hogy én külön vagyok, hanem az jutott az eszembe, hogy ez hogy, hogy jött létre ez az iszonyatos katyavasz. Hogy azért cserélte le szerintem a hirtéve az összes szakértőjét, mert elkoptak. <gül> a fizika fizika értelmében. Nem lehet, egy picit központul a diagnózisod? Te... Biztos, hogy az. Biztos, hogy az. De hát mindig ahhoz, arra volt vágyam, hogy közéjük tartozzak. Figyelj, Gábor, annyira igazad van,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 ahogy megváltozott közben az élet Magyarországon, és aki erre ránéz, aztán végképpen rájön arra, hogy ez semmiben nem emlékeztet az ötvenes évekre. De teljesen igazad van. De egyébként hozzáteszem, hogy az eltűnőt toll, ami ugye tényleg egy, egy vicces feltételezés volt, az, az, az már gyakorlatilag súlyosabb dolgok is voltak ez a választásra. Ez most nem ment semmit, csak ami nekem a Jézus Mária, hogyha ezt egy összeállítást a határon túl, de Magyarországi lakcímban rendelkezett szavazás elől, akiknek adott esetben 4 kilométert kellett utaznunk, akkor, akkor olyan pirosan villogva megjelenik a fejedben az általános szavazójok felirat, hogy az, az most hogy mész ki. Bocsánat, csak ugye eszembe jutott, most én is akkor egy kicsit csapom mint... és amikor kigyullad a piros lámpa, akkor mi van? Akkor az van, ezt is meg lehet tenni. Én csak csak tudom magam is szerintem ezért lehet. Ja, de te azt mondtattál, hogy a politika elfoglalja azt a helyet, amit a rendelkezésére bocsájtanak, vagy más nem foglalja el, akkor csak azt tudod mondani, hogy hát ebben is elfoglalta. Pontosan, azért, mert hagyjuk. Tehát ez gyakorlatilag, miközben tényleg semmilyen akadály nincsen, sem a levélben szavazásnak, sem az interneten szavazásnak, ez a hatalmi logikának a, a teljesen gyártást érvényesülés, ami nem a politikai hibája szerintem. Persze, elvárhatjuk az önkorlátoz, de tulajdonképpen miért is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 Tényleg a választójogot egészen felfoghatatlan módon korlátozni lehet 2014-ben. Ott szerintem arra kell keresni a választ, hogy a magyar társadalom érzi úgy, hogy a saját oldalának a győzelme az, az, az igazolja ilyen alapjogoknak a korlátozását. hogy miért nem teszi fel egyáltalán a kérdést, hogy azt megteheti a politika? És neked egyébként erre van válaszod? Nekem az a válaszom...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 Hát te a rádióban beszélsz nap, mint nap, ami szerint... Jö, de ez elit, ez elit, most, és ez most nem ba, izé apostrofgatlak, hanem azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mit kéne ennek érdekében tennem? Erre is azt mondom, hogy rövittávon ennek nincsen megoldása. Mi a, az intézetünknél arra teszünk kísérletet például, hogy iskolákban, középiskolákban, akár általános iskolákban ilyen dolgokról beszélgetünk,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 Hétfő fél nyolc után öt perce? E, természetesen. És akkor holnap fél nyolc után öt perce mindannyian meghallgatjuk, hogy mit mond Raci Stibor? Rendben, figyelni fog. Köszönöm én is, köszönöm szépen. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Sziasztok, Gábor! Szerintem, jó reggelt. Ma leszünk, de nem is kell mindig fél óráig beszélgetni, de azt lehet, hogy egy újabb időpont. Én azt gondolom, hogy aztán hosszan és részletesen lenne érdemes felett beszélgetni, kérlek, ezügyben fel, aztán majd nagyobb száblát állíthatsz ki az eddigieknek, hogy, nagyobb hogy az uniós választások és a tagállamok, tehát amennyiben úgy gondolt, hogy ennek van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 állítólagos mozgások vannak, vagy talán tényleg vannak Lengyelországban, Romániában, hogy ezek együttese valamit mutat, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy az egyensúly, amely megbomlott, ilyen bonyolultan áll helyre? Az egyensúly tényleg megbomlott, de azt hiszem, hogy a NATO és Oroszország nyitőszetsepását, ezt kizárhatjuk. Annyiban megbomlott mégis az egyensúly, hogy úgy nézett ki, hogy a nyugat tudomásúl veszők kicsin a nyelte a kriminet, eddig, és kicsi pedig megáll ezen a ponton, és nem próbálja meg bekebelezni kelet és a Na most azt nem lehet tudni, hogy kicsin mit akar, mit tud, de úgy látszik, hogy vagy nem tud ellenállni a csábításnak, vagy úgy érzi, hogy mindent megtehet, vagy, de az is lehet, hogy csak korlátozott célokat követ, de mindenképpen egy veszélyes helyzetet teremtett. Tehát lehet, hogy nem szánja magát konkrét intervencióit, nem próbálja meg népszavazással vagy másképp kikényszeríteni ezeknek a területeknek a hozzásátolását Oroszországhoz. De az látszik, hogy rövid távú célként lényegében az ukrán választások megakadályozására, és ezzel valami fajta normalitásnak és hát stabilitásnak a kialakulása ellen látszik. Tudjuk, ha van egy legitim megváltozt ukrán elnök, hát akkor nem lehet, hogy is nökozik a percenkét előzni a ebből, és e, akkor bezárulnak azok a lehetőségek, amelyek tanáig lehetővé tették a zavarosban halászást. Tehát a tűn esetében azt mondták, nézzék, nincs legitim ukrán kormányzatot, nincs volt a majdalon, népmozgalom nyomás el, hát itt is van egy népmozgalom, most, most ezt kinyerő Jó, de az, amiről te beszélsz, az minek a jele? Vagy az mit jelez? Hát azt két dolgot jelez. Nyilván van rá lehetőség. Tehát ugye egy okay, fosnál, igen. Nem, az, sem a szándék, Igen, erről ma már volt szó, csak más vonatkozásban. Igen. Tehát van lehetősége, mert, mert úgy néz ki, hogy ukrajn. Oké, okay, és mi a másik? Jó, a másik, hogy, hogy megpróbál, megpróbálja kihozni a maximumot az ő számára. Oké, okay, egyébként te azt meg tudná, e mondani, hogy mi a maximum, vagy ilyet ne kérdezzek? Jó, hát ilyen. Ő egy birodalomépítésnek kezdett, vagy szívesen kezdene, és nyilván a maximum az, hogy elfoglalja Kelet-Ukrajnát, Dél-Ukrajnát, vagy legalábbis befolyása hát, Kizárt. A, vagy, és, és egyesülnek ezek a részek. Kizárt Gábor. Kizárt. A, a mai alapon kizárt. Már csak azért is, mert ezt a Krimit. De a nem lehet eljátszani tisztán Donetszre vagy Harkóban, mert, mert a mai uh, he, a tudásunk és mai helyzet szerint nincs megfelelő többsége. Oké, okay, az a Donetszki és Harkové helyzet, ami ott van, az mennyire irítált és mennyire fog megszűnni, ahogy múlik az idő, vagy egyre irritáltabb lesz? Hát ez egy jó kérdés. Ha nyilván, hogyha ha lesz egy elnökválasztás, egy ukrani elnökválasztás, lesz egy... egy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 Mondjuk, és, itt, és itt van a, a, a putin számításában a, a, a racionális mag, még akkor is, hogyha ez, ez, ez számára akár tragikus is lehet. Ha mondjuk a gazdaság kezdet a mostanális tragikusabb lesz Ukrajnában, és például mindenek eredményekében nem tudják fizetni a nyugdíjakat, vagy az állami alkalmazottakat, hogy a totálisan az infláció, akkor ez megváltozhat, és akkor felerősödhet az a ma még nem lévő megfontolás kelet Ukrajnába, hogy hát nyugalmat, rendet és pénzt, Fizetés, nyugdíjat, inkább Moszkvától várhatunk. Ez hosszabb távon veszélyesebb lehet egyébként, mint az a ilyen mostani drámai hivatalkoglalási meg, meg... De ha már itt tartunk, akkor légyszerűen valamit mondjál, bár tudom, hogy nem ott vagy e, Ukrajna mennyire van az éhe halás szélen. Nincs éhel nincs De hát az emberek... De Én ez a szó képletes értelmében.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 előhozó csatlakozás volt, akkor se volt szó ö, a NATO-ról, de amikor a, megtörtént ez a fordulat a Majdanon, megtörtént a Janukovics elzavarása, akkor, akkor előterült, hogy hát igen, igen, a NATO is. Akkor jött a Krím, jött egy, ha úgy tetszik, egy kihózózózás, hogy Jézus, mert ezért nem érdemes, az oroszokkal nagyon miat húzni, mert azért ezek itt vannak a spice és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 végül is azt mondja, hogy hát nincs más lehetőség, egyetlen egy védelmi lehetőség lehet ez, ez, a, ez a NATO, és akkor mi tudom én egy maradék egy, egy, maradét, egy fél Ukrajna belép a nato és akkor megkapja azt Putyin, amitől ugye végig retteget, hogy a keleti határa mellett folyamatosan megjelenik a NATO. Tehát... E én úgy tudom, hogy van arra egy ígéret, hogy így a közvetlen határon, tehát ez, hogy, ez, hogy ez nem következik be, vagy ezek nem ígéretek, vagy ezek nem is léteznek. Le voltak ilyenek, ezt nem tartották de mondjuk többek között ez is szerepet játszott abban, hogy Oroszország. Igen, erről is beszéltünk múltkor igen. Kicsit elszabadult hajóárgyaként működik. Én, én egy dologra hívom fel a figyelmet, tehát vannak rövid távú, középtávú és hosszú távú perspektívák. Rövid távon Ukrajnának nagyon rossz a szansa, középtávon is nagyon nagy veszélyek vannak, de hosszú távon igazából Oroszországnak vannak nagyon veszélyes kihívásai, mert én fölfoghatom úgy is és ez csak egy spekuláció, de mégis arra gondolok, hogy ezzel, hogy Putin belement ebbe a játszmába, elfogadta a krimet, és egy olyan birodalomépítésből, vagy birodalomvisszaépítésbe kezdett, amelyet nem bír, ezzel megalapozta Oroszország szétesését. Mert szerintem se gazdaságilag, se demográfilag, se eszmológiaiak, se se hogy nincs Oroszország arra fölkészülő, hogy eljátsa azt a szerepet, egyik most Putin mellét kívül lesz, próbál eljátszani. Még akkor is, hogyha a mai, mai erőviszonyok ezt ott azon a konkrét helyen lehetővé teszik, de hát azért ennek vannak hosszabb távú következménye is. Tehát én szerintem ö, Oroszország nagyon erős centrifugális erőknek van téve, Például a nemzetiségi kérdésben, és ha most ülhetve a nemzetiségi kérdés egy másik állam szétrobbantására használja föl. Át, akkor ez nagyon veszélyes lehet nála is. Most nem csak a csecsenekre, meg a meg tatárokra, meg nem tudok kikre gondolok, hanem egyszerűen arra gondolok, hogy ha itt megindulnak a, a térképátrajzolások az erőviszonyok a realitások alapján, akkor egy idő után esetleg az orosz távol keretően, vagy akár szibéliai endős részében is elkezdenek az emberek azon gondolkodni, ahogy esetleg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 hanem gert szélső jobboldali. Gertrudez hasonlóan szélső csak is és most kapaszkod meg Magyarországon, szóval se a ha jobbikról. De igazából Magyarországról a példa Orbán Viktor volt, aki szerinték az első populista, akinek sikerült Európában hatalmat kerülnie. Én ezt értem ezzel együtt, arra kérlek, hogy abban segíts nekem, hogy amennyiben megváltozik az unió,